Egunon guzioi ongiet horriak berriozar irretiaren sintoniara Hau berrion hona albistegia duzuen, irreti honen albiste emankizuna. Kainaak sei ditu gaurko honetan haste azkena da eta une honetan amairu graduko temperatura daukagu, berrio zanrri egunean zehar temperek gora eginen dute hogeita zazpi gradura iritsi arte, baina badirudi euria egiteko arrisku ere badugula egunen zehar. bezalan Nafarroako kontuekin hasiera emanen diogu gure gaurko albistegiari eta upen eta psnren artean sortutako krisiari buruz mintzatuko gara lehenik eta behin Rubalka baren babesa lortuta krisia gainditzeko naia azaldu du Roberto Jiménez Alfredo Pérez Rubalkaba pesoeko idazkari nagusiaren bermea eta babesa duela itzuli da hiruera Roberto Jiméez Peseneko idazkari naggusi eta Nafarroako pre ordean Ferraz kalean bilduziren bi buruzagi sozialistak Nafarroako gobernu krisia aztertzeko asmoz. Bilkurak arreta handi apiztuarren berritasun gutxi daude. Jimenezek ostiralazgeroztik PSN-ek azalutako jarrera berretzi zuen atzoko agerrealdian. Eta eraberean UPN-ekin akordioa iristeko naia eta irrika duela azaldu zuen. Haren ustez UPN-eri dagoki orain egoera bideratzeko urratxak egitea UPNek ek hautsi baitu gobernu akordioa Jimenezen esanetan eta beraz ari dagokio akordioa berrirosatzeko esfortzua egitea Arrubalcababerriz Jimenezek egindako planteamendu horrekin zehar ados agertu da UPNrekin akordioa lortzeko borondatea azaldu izanak ez du esan nahi berehalakoan krisia konpontzera doanik Alder, alderantziz gatazka luzatzera doala ematen du Adostasunik ez dagoen bitartean gobernu krisia egonen dela esan zuen Roberto Gimenezek. Izan ere, krisi honen oinarrian konfiantza galera dago Gimenezek madrilgo kazetarieei azaldu zien maiatzaren 11az geroztik hiru aldiz aldatu dituela Hogasun Departamentuak Nafarroako kontu publikoen gaineko aurreikuspen guztiak. Maiatzaren hamaikan bi alderdiek irurogei milioi euroko murrizketa ezagri eta hogeita zazpi milioi euroko tasa zeinzer gaigoera itzartu zuten. Andikaste betera, Espainiako eta Nafarroako gobernuek hurrengo iru urtetan Nafarroako finantza publikoak orekatzeko plana hitzartu zuten eta Jimenezen arabera hanbeste zifra batzuk eman ziren. Azkenik, iragan ostiralean beste zifra batzuk aurkezu ziren, eta hoien gainean oinarritu zen eunda hogei tamabi, milioi euroko murrizketa hori. Jimenezen, esanetan hori ezin da ulertu, hain gutxian zifra desberdinak ematea, eta horregatik argitasuna, ziurtasuna eta leialtasuna eskatu zizkion upen eri. Esan dio, hartutako alde bakarreko erabakioiek zuzendu ditzala berriro abia puntura itzuli dadila, Eta bi alderdieka adostasuna lort dezaten aleginak egin ditzala, hori eskatu dio UPn eri Roberto Jiménez. Azkenik Jiménezek azpimarratu duenez, PSEnek ez du egoera ekonomikoak betikoek ordaintzea. Nafarroako zerga autonomia baliatu eta zerga bidez diru handitzeko aukera aipatu du gastu murrizketen bidetik jordez. Eta atzoko beste albisten agusietako bat, e, Iruñerriko kartzela berriaren inaugurazioa izan zen. Doni bane Santa Lucia soltsate Eremura, mura, eraiki dute Nafarroako hiriburuko espetxe berria, irurogeita ma bos mila bosteun metroko azpiegitura da, eta esan bezala atzo inauguratu zuten presoak ala ere hilaren ama bostaldera eramanen dituzte eraikin berrira. Bertan, Jorge Fernández Díaz barne ministro espainola izan zen, eta itzaldi gogorra egin zuen. Ministroa eta eta euskal presoei zuzendu zitzaien esateko ez dela negoziazio politikorik izanen, ez eta ez bere presoekin. Zuzenbide estatuak ezin du erakunde terrorista batekin negoziatu, etaren presoek jakin behar dute ez dela tratamendu kolektiborik izanen, ez amnistia edo indultorik, oiexek izan ziren, Jorge Fernández Díaz, barzne ministroaren hitzak, eh, Kartzela berriak mila berriun pertsonentzat tokia duela eta ea beste herrialde batzuetatik epresoak iruinera eramanen dituzten galdetuta ministroak baietz erantzun zuen, hori dela normala. Nola nahi ere, barne ministerioak prestatu duen birgizarteratze egitasmoan sartzen diren euskal presoak Iruinera eramatea ez dutela irri ikusten argitu zuen. Ziegak bai beraz, baina langileak ere falta dira orain espetxe berrian horixe argiduela sindikatuak, Atzoko inaugurazioan parte hartzeko gonbita jaso zuen sindikakatuko kideek, baina ez ziren joan, ez da izquierda eskerriako ordezkariak ere koalizioaren ustez, espetxeak ez duelako langile nahikorik izanen, preso ekarreta duena jasoko dutela bermatzeko, baina izan ziren bestelako kritikak ere eta bestelako protestak kartzelaren kanpoko aldean elkarretaratzea egin zuten atzo, Herrira, Salaketa Zubelts eta, eta Sanduzalako auzo elkarteak, barruan ere sakabanaketaren eta Espainiako gobernuaren espetxe politikaren aurkako ahotsak entzun ziren, naiz eta kartzela berriko funtzionarioak eta Espainiako espetxe erakundeko komunikazio arduradunak galarazten saiatu ziren. Nafarroako ba parlamentari patxi zabaleta eta bilduko parlamentari bakartxo ruiz saiatu ziren Espainiako barne ministro Jorge Fernández Diazi eta Espainiako espetxe erakundeko zuzendari nagusi Ángel Justeri gutun bat eh, ematen egungo espetxe politika bertan bera uzteko eskatzeko, baina ez zuten lortu ezin izan zuten Espainiako gobernuko agintariaren gana urbildu Fernandez Diazek Euskal Presoak eh, izan zituen mintzagai aipatu dugun bezala baina ez zuen eh, letaren eta erruizen eskutitza jasona izan. Berriozarren urbilduko gara eta Berriozarren euskaraz bizi kanpainari bolus itzeginen dugu Euskalduntza Euskalgintzan jarduten duten Berriozarko elkarte zein kolektiboek kanpaina berria abiarazi dute Berriozarren euskaraz bizi izenburupean Aeka Uzalore Euskaltegia Mendialdea Guraso elkarteak Zorruka elkarteak eta Berriozarko udalak bat dute kampaina honetan, gure herrian Euskaraz egiten duten saltoki, eta zerbitzuen zerrionda egindute, eta parte hartzaileek oiei guztiei bisita egin beharko diete izan ere e, ekainaren lautik zortzira reali, argazki realia egiten ari dira e, eta hoietan oietan e, ba, zer, egindako egin zerriondan e, saltoki Euskaldunen zerrionda banan-banan ikusi tokioietara guztietara joan, argazki bat atera eta gero ekainaren 11atik 15 ama argazki horiek guztiak erakusgai iku, e, izanen dira kulturgunean e, Berriozarko udalaren e, kultura aretoan e, ikusteko zetokitan Berriozarko zeinguneetan hitz egiten den euskaraz eta arrera egiten aldiguten euskaraz Ez komentatu, baina argazki guztiak euskal berriozar abildua gemail.com elbidera bidali behar dituzue parte hartzen duzuenok euskal, euskal gintza berriozar abildua gemail.com ekanaren amarra baino lehen erakusketa horretan parte hartua izateko. Eta Euskal Gintza kontuekin jarraituz gaur bertan izanen dugun ekimen baten berri emanen dizuegu. Berriozarko irakurle klubaren urrengo bilera izanen da gaur arratxaleko zazpi eta berriozarko liburutegian eginen dutena. Kiotxi Kajatamaren maitasunezko oioa munduaren erdian izeneko liburuaren inguruan mintzatuko dira. eta gainera liburuaren itzultzaileetako bat inma errean bertan izanen duten. Beraz gogoratu gaur Arriatsaleko zazpietan etan Berriozarko liburutegian Berriozarko irakurle klubaren saio berri bat oraingo honetan Kiotsi Kaitamaren maitasunezko joa munduaren erdian liburuari buruz. Bestelako ekimenak mendialdea guraso elkarteak egindako deialdia sortzen festaren karira egindako lana eskertzeko ikasturtea maierako bazkaria antolatu du eskerriak eman nahi dizki guraso elkarteak Euskal Eskola Publiko berriaren festaren antolaketan lagundu eta parte hartu zuten lagun ziei eta horregatik gombitea luzatu die ikasturtea maierako jaian parte hartzeko modburritan bazkari erriko eginen dute heldu den kainaren 9an Ilargi Parkean ordu batetan omenaldi xumea eginen zaie aurten eskolari eta DBH mailari agur esanen dieten ikaslei eta gora zarr eginen zaie alaber sortzenen festarekin bat egitzuten lagun guztiei eguerdiko ordu bietan bazkaria izanen dute eta horren ostean aurrentzako kale antzerkia eta dantzaldiaren txanda helduko dira bazkarian parte hartzeko tiketak kale berrita abernan dauzkazu salgai eta gaur du zue azken eguna tikete edo sarrira hoieke eskuratzeko. Zordu gehiago, txirrindularen eguna berrioz arren, urtero bezala gure herriak txirrindularen egun hartuko du, elduden ekainaren amazazpiam, aurtengoa gainera amaik edizioa izanen da, goizeko amar terdietan hasiko da eguzki plazan, eta izan, izena emateko kiroldegiraio dezakezueia da, iru euro bakarrik ordainduz. Lasterketaren egunean bertan ere izena eman izanen duzu, goizeko amarriak laurden gutxiak baino lehen, ordainagiriarekin, lasterketa amaitzan opari bana emanentzaie lasterkari guztiei, eta txirrindula baten zozketan ere parte hartuko dute. Haux izan da guztian gure gaurko albiste egiari dagokionez, informazio gehiago dato zen ordutan eberrioari irrritian FMko e1 puntu sortzian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten